Ihmiskunnan edustajat Ää, Radio Helsinkihän pidetään hyvinkin el elitistisena radiokanavana joidenkin mielestä Kuten myöskin ne Flow-festivaaleja jotkut pitävät Niin no, ajattelemme yhdistää nämä elitismin nyt tässä näin ja Paskalistassa Ja soittaa flow kunniaksi Ää, Miten tästä nyt, tästä on määritelty paskaa Indiata Mutta se voi määritellä myöskin epämääräistä Indiata tai jotain vastaan Mikä tapauksessa meillä on täällä paikan päällä Otto Talvio, hyvää huomenta Tervehdys. Ja otta Talvi on valinnut suurin piirtein kaikki tämän lähetyksen levyt, artistit ja biisit. Mulla on ehkä yksi tai kaksi tulee täältä tänään. Ja selvästi tulee myös homo tulee esittämään tänne näin. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua indien henkistä musiikkia. Mutta... Siinä oli ensimmäinen, Tuli kyllä aika hirveä ja English Vampire Weekend, mäkin olen joskus tätä soittanut lähetyksestä. Otto, kerro miten sä vakuutut äskeisestä kappaleesta? Uh, no Laine, se oli se kammottava autotune, joka siinä on. Uh, Autotunea on ihana vihata, koska se, on niin, niin kuin, se kuulostaa useimmiten niin hirveältä. Kyllä. Siis silloin kun se käyttää just näin. Niin kuin, ei korjaamaan mitään, vaan muuttamaan, niin kuin vaan, että soundia järkyttäväksi hipster soundiksi. Kyllä, se, se, ja, voisitko sinä paljastaa niille, jotka eivät tiedä, niin mikä on sinun työsi toimen, kuva? Aa, kirjoitan ja. usein ä, musiikista, ensinnäkin sanomien ja nyt liitteeseen. Sillä lailla. Hei, sä voisit muuten joskus tulla tänne, katsotaan, jo, sitten soittamaan ihan hy, hyviäkin artisteja ja kertomaan niistä huonoja juttuja. <laughs> se on ihan <laughs> vaihtoehto, että joo. joo India, Tässä on seuraavaksi, sä valinnut tähän sitten uh, ja Dayson kappaleja. Joo, nimeni. tää on tota, Drumsin viime vuonna ilmestyneeltä tokalta levyltä, joka tota, oli mun mielestä... Uh, se ensimmäinen uh, oli vähän heikko se koko levy, se, se eka EP oli musta... Ja nyt mä en yritä kuulostaa elitistä sieltä vaan... Niin Mä kiinni! Se meni vaan silleen, että tota, niillä vaan jotenkin tuntuu olevan hirveen vähän biisejä. Uh, ja sitten ne ei kaikki riittänyt siihen kuin. Niin täyttämään sitä ekaa levyä, ja sitten tämä TOKA-levy tuntui mun mielestä lähes viisi vapaalta Ja sitten kun tämä Jöö toka-kitaristi häipyy ja kaikkea surullisia tarinoita, tämä kuulostaa musta vaan jotenkin niin kuin... Niinku, tää on vähän jotenkin nuokahtanut levy, tämä jotenkin tuntuu uneliaalta. Ja sitten tämä days viisi on mun mielestä jotenkin erityisen, erityisen heikko. Mutta, tämä myös vähän liittyy tuohon seuraavaan kappaleeseen, koska mä näin nämä... Flow-festivaalilla joitakin vuosia sitten. Ja, ja siellä kyllä niin kuin näytti siltä, että, että taas oli todella kopioitu suoraan, ää, suoraan niin kuin Joy Divisionilta. Ja Joo. se on tietysti oli aika huvittavaa. Joo. yllen äh, perusteella niin, tämän ka ka kappaleen to vampazia let's mikä sekaan let's dance joy vision äh, let's dance to the joy vision kappale nimi. Kyllä, näin on. Ja äh, tämähän on siis äh, yllättmän ironinen kappale. Äh, mutta tota ihan se ironia tienkään millä alla toimii, koska tää on suunattu ihan samalle yleisölle kuin kaikki ne äh, kaikki ne bändit, jotka yrittää kuulostaa Joy Divisionilta ja tekee siitä sellaista niin diskoa. Aivan. Ja näkin varmast no, niin, varmasti itsekin on Joy danssannut. Aivan takuu varmasti. niin minäkin ja niin sinäkin. Niin, Mut, otota, että, emme myy sillä toisaalta yhtään <ettei tä> mitään. Mulla ei pakko, mulla pakko, mul pakko, kun toi lähti toi komppi liikkeelle tuolta noin. Onks tää nyt joku samari? Ei, näyttää joku ekso-versio. Oliko siellä oikea levy sisällä? Siellä oli Daft Punk remix, mutta ei sitä. No, siis. Niin, tuli mieleen, että että tällä, niin nämä kuitenkin aika nopeasti menevät vikkain helvetisti jostakin näistä, ja sitten menen paria sitten, ei muista ollenkaan. Niin, tässä on yksi se. Tää on varmaan se biisi, joka, joka Franz Fernandilta muistetaan. Niin. Mutta tota... Ne ei tehnyt kovin hyviä levyjä sitten tuon ekan levyyn jälkeen. Aina. Ja sitten ehkä siinä vaiheessa, kun ne olisi ollut valmiita tekemään hyviä levyjä, niin kiinnostiko enää ketään Niin Niin, nimenomaan. Samalla. Aivan. Et jos to toka levy ei kiir tota oli paska, to tota no niin, sen jälkeen kolmas levy on aivan loistava, mutta jos on, on tommonen niinku indie bändi ja, to tota no niin, trendi pändi niin ei sekin, ei, se on ihan turha tehdä sitä hyvää, kolmatte levyä melkein. Ja no mielenkiintoista on se, että india, joka ei enää tarkoita oikeastaan yhtään mitään, koska siis oikeesti ennen <laughs> niinku tarkoitti jotain, niin, ää, niin tota Ehm um, äh, niin nythän se on vaan niin yksi tällainen niin kun, äh, päivän päälle tehdyn niin hittipopin alalla Koska muuten ruettiin puhumaan India, koska se Kyllä se ilma... tulee, kyllä, se, kyllä niin tietysti riippumattomista levyyhtiöistä ja india levyyhtiöistä on aina puhuttu, mutta että se sellainen niin indie tällaisena tyylilajina Meissä. tulee 80-luvulla, 80-luvun puolen välin jälkeen kuin niin ja muiden. Niin. Äh, ohella siis tällainen niin kun, että niihin liittyy niin jälkipunkiin ja punkiin itse tekemisen eetos. Julkaistaan omat levyt ja... No, Smith oli isolla levymerkillä, mutta että... Äh, joka tietysti näytti sitten tietä 90-luvulla kun niin Amerikassa vaihtoehtorock, niin grunge myötä meni mainstreamiin ja sitten taas niin kuin Briteissä vahvasti, sitten, niin kuin viimeistään brittipopin myötä niin meni, meni mainstreamiin ja isoille levymerkeille ja sen jälkeen oikeastaan Indialla ei ole ollut sellaista Vahvaa, vahvaa merkitystä kun ehkä sillä oli sitten aikaisemmin, että se oli vaan tietynlaisten ihmisten musiikkia. Nytän se on niin kuin vaan viittaa vaan ehkä joihinkin niin kuin esteettisiin seikkoihin. Ja tietysti usein myös siihen, että ei pyritä tekemään ää, välttämättä aina niin kuin listapoppia muistuttavaa kitaramusiikkia. Se oli ehdottomasti pisin lause, mitä paskiksessa on koskaan tullut. Mä yritän käyttää lyhyen tietoista teemaa. Tekemisen etos oli varsinkin. Mä, mä ymmärrän ihan oikeasti, miksi sä oot toimittaja. Mutta mä haluan, että laittaa vaan tän tähä, tähä uudestaan. Tähän näin. Tää tähä on niin yksi yhteen ton kanssa. Ainakaan mulle samalla toi seuraava leivy. Niin, niin, mik mä haluaisin no. laittaa samalla, mistä seuraavassa on kyse vai annetaan odottaa? Ei, älä, ei anneta odottaa. No, Anno kerrotaan tulla. nyt sitten saman tien. Tässä on siis seuraava kappale on... Architecture in Helsinki, Australialaisen Architecture in Helsinki-yhtiön Feather in Baseball Cap Aina kun se, se levy kappale, sillä aikaa mulla Laitan alle soimaan Joo, mikäs monesko kappalassa on? neljäs kappale joo. Ja tota Tähän oli tällainen Tällainen yhtiö, että tämä Architecture in Helsinki, joka, joka muutti tällä nyt soivalla levyllä linjaansa sellaisesta vähän niin kuin ha, jotenkin hajanaisesta, epämääräisestä, estetisoivasta tota, kit, kitarapopista tällaiseksi niinku indietanssipopiksi. Joo. Tää muistaakseni vuonna 2007 tääli. Oliks tää jostakin Australiasta muistaanko? Australiasta oli ja, ja Tavasti Jalan esiintyivät äh, muistaakseni, nyt ollu viime vuonna. Joo, oisko on käynyt jostain kummas yhtä ihan Helskiskissa? Joo, oisko käyny muuten Flowssakin kerran. Joo, pari, pari, pari jota, Joo. Mutta tota, tää on kyseinen, kyseinen orkesteri, niin, niin, niin tässä, ja, kun tässä kun hakee on, jotain... Tää nyt ei oikein kuulostaa, tää ei, tämä tämä ei, niinku, kum... ei biisi eikä mikään. Ei, tää ei lähde millään ja sit tässä ei mitään pointtia. ja... That's a filler. Yes, let's do this a little bit more. And I I've never seen you friends! this much. It's time that we got this one down. A feather in a baseball cap. Huh? Your you dads all wack. So We, We can be strong. I've never seen color. you frown this color. much. It's not be me. Don't cry okay. Se vieste. Minä kohta luen niitä viisi toivottakin voi laittaa, mutta lähden mennään näillä Otto Talvion valitsemilla ä, indie paska, paskalla Indie-kappaleilla. Eihän tossa olla äskeisellä, ei päätä eikä häntää, mutta ei tässäkään nyt niin hirveesti. Mia, ei, ei tässä ole tullut mitään ihmempää pointtia olevan, mutta tässä on tällainen mm. niin sanoma. Pull up the people. No niin, se, sehän riittää. Oliko se, oli se Mia viime vuonna Flowsa esittämässä? Aivan oikeastaan edelleen. No vähäkättä kohtaan käy kuin niin siellä niin. Kyllä kyllä hän oli siellä on siellä enää paljon. Ja satten jo. Ja näitä mut on tavattua tuskollinen. Tuskollinen Mutta mikä näissä india business on että tota että et, et silloin kun nä on niinku tuskollisia ja huonoja niin nä ei oo välttämättä siellä hauskalla tavalla joo. huonoja niin että joo, että totta. on sellainen. Joo on totta sellainen. Näitä puuttuu se niinku camp viha. Aiva, aivan aivan nimenomaan. Joo. Joka on harmillista. Kyllä. Huomattaan muuten vaan niinku vartevaste puukeo Turukin tänne nä yläsemotan paidan pois mut nyt mä tässä niinku ei ole niin kun ne oli itse varsinaisesti jatkuvasti äänessä, niin ne ei, ei tullut niin hikiin, niin mä oon ottanut tämmöisen nummiroksen. se Ei, 95 paidan. Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, Joo, siellä Joo, Joo, on... silloin, silloin, niin, Joo, Siellä oli, siellä Joo, Joo, Joo, Joo, Niin Oho, Et, öö. ja, ja harmaa, Niin, tuota, no, nyt ylsän näköinen, niin. Sopii. Mä mahdollisimman Juu juu juu, siis samana vuonna taisi olla Roosvogissa pulpia Blur, mutta tota. Joo, mä oon ollut Numerokissa katsomassa Cyprus-hilliä. Ah, joo. Ja Ehkä Biohazard oli siellä myös. Sillä vuonna siellä poltettiin varmaan enemmän pilviä kuin minä muuna vuonna. Joo, täällä oli myöskin, oli silloin esittymässä Slash Snakes pit. Mitä ihmettä? Joo, mä oon tavannut Slash. <laughs> wow. Wow. No niin, olihan siellä siis hienoja esiintyjä. Kyllä, <köhön> Joo, mutta ei sekään kovin India Slash. Hei, mutta luotapa nyt teidän viestiä tähän Otetaan sitten sen Maisastaukkoisen jälkeen ja viestetään Oton kanssa. Mutta tuota on no, niin, jos miettii mikä on niin Indiata ja tämmöistä näin. Ja to, niin tosi Mun mielestä oot kulutetaan kuullut tätä aikaisemmin enodiskokappale, että on, tämä enodiskokappaleita? Onks tää nyt siis ton... Alpo Müller, enodisko. El Tämäkin voisi, voisi mennä ihan noin niinku on disco, niinku ihan... Disco, ai niin disco. joo, totta kai mä kuulun siis joo, tää on siis uh, viraali-ilmiö <laughs> Tästä on ilmeisesti, mä oon jopa kuullut, että joku omistaa tästä itseasiassa Seiskatuumasen uh, Joka oli tota... Mennään, mennään. Joo, tää on niinku... Siis, tästä on niinku oikeasti olemassa niinku, uh, vinylille vinyylille painettu joo, kyllä, kyllä, versio On, on, on, on, on, tää on joskus kai tuli jo Että niin, mennään, mennään Hienoa tällaista niinkun niin itetaiteen ja kosmisen diskon sekoitusta. <hah> mä taas, mit, mä, oon, mä oon kateellinen noin ole sun kielikuvinne. Disko, mä diskon, mä että se aika hyvä fiilis kyllä. Kyllä. Ja sanomaa. Ja -tule, tulee selväksi. Ja minimalismi on, niinku, on niinku kun, kunniassaan tässä näin. Näin on ehdottomasti. Mä tiedän siis, että et, et, tää ei kuulosta varsinaisesti että laulaja olisi oikeasti menossa diskoon. Se oli se viikon loppu. Loppu. On ihan pihalla. Mutta siis, jos sä haluut, me ollaan usein, tai siis mä oon ydän osoittomissa pastuksissa. Haluutko, että mä otan paidan pois vai? Kyllä mä pärjään siis ihan ton Nummi T-paidan kanssa ihan hyvin. Että ei tässä mitään siis. Sä voit, sä voit my myös toteutua, jos sä haluut jotain orientoitua, ottaa niin, paidan Niin, et tietysti pois. me voidaan molemmat riisutua. Mutta katsotaanko se homohisteri tulee. Pa Katsotaan Paan. sitten, ei, jostain, jos vaikka hän ottaisi sitten, sitten vaatteet joo, pois. Kyllä, kyllä. Mutta hei, mä luen nyt niitä mm. soundbox-viestejä, niin pidetään Oton kanssa ihan pari minuutin tauko tässä näin. Nä Hei, missä Masaa on? Diskossa, diskossa, enossa, enossa. Ja edulla on laittanut tänne viesti heti tuossa kolmen jälkeen, että nyt on kova meno kaksoisvueellä. Ja kuka siellä on vieraana? Taato Olvio, kyllä, kyllä. Ja vitsi laittoi viesti, että nyt soit kyllä liian hyvä paskiksessa, ihan paskaa. Ja Kerpyn Gandalf on laittanut viesti, soita enon disco. Se on toisesta ulottuvuudesta, o. Tämä on mielenkiintoista, koska mä olin joka tapauksessa soittamassa noin. Ja sitten Kikkeli laittaa viestintään, koska se homo tulee, onko se sinku, en tiedä vielä, mutta homo tulee noin 10-20 minuutin kuluttua. Ja poika sauno, <laughs> nyösellä pelailu, se ei toimi, okei. Okay. Ja mitäs vielä, soittakaa paska musiikki, eikä mitään juttelua kuin joku helvetin, ei ole mikään disko, toivotaan taas. No niin, Hiptering-vauhdissa joku India tarkoitti jotain, joskus nyt saattaa sitä paskaa kehiä löpinät pois. Ei no hei pyssä tuli paikan päälle. No. Huu! Pyssä, autsa tutanon niin avautua. Ota ykkösmikrofoni, ota. Siltä tutanon luulit päähän. Saako toivoa piörkkiä? Piörkkiä ikkonaan. hakemassa. Pyssä ihan piörkkiä. Mä käyn hakemassa Se on ei ulina, ei ei saatana. Okei. Ei pysty. Mä haan piörkillä. Alkaa, alkaa nopeasti. Hän nopeasti puolitoista minuuttia aikaa. Jätetään tässä lisää. Pyssä täät paikan päälle sen takkia kuin tutanon niin flow festivaali tuolla tolla valmistelen. Roy. Jos otetaan India paskaa anna Tommi Läntiselle mahdollisuus Villi ja ei! empätä aina! Dr. laittoi oli Missä Dr. Afrika, sillä on todellista paska ja uusi lista mutta on tällainen. Niin ei, ei, ei, ei. Mikä sitäksin Dr. Alban ei kuitenkaan ollut ihan Indiapassu? Skenee! <suus> Alboni Vyller laittoi viestin. Kiitos, loppui se kissan raiskaus. Mitä tuikin tarkoitti? Kosmista paskaa laittoi Vesa-viestin. E Earth intruder vai mikä? mikä tai oksa jotain. Ihme pössei tai tiettyä kakkoslaitakoa. Otetaan taas pösselökin. Eno, eno, eno, eno. Ihあん sama mikä geno, biisi. Kuhana jotain björkki. Se on ihan hirveää Ei semmosten pulinaa. Ei. Näitä Arramikaari vie pahempaa no. björkki. Björkki mennä, ja Anthony Johnson yhdessä. Me laitsin Thomsoni on valittu tähän valinnut so. sitten vaikka sellakkaan. Hienoa. Ei ulina ei pysty mitään niin vaikka Mutta, mutta kun su su su suomalaiset esimerkiksi Intiä bändit lausuu ja to todella suomalaiset niin sitä pidetään tosi nolona Mutta kun tuota, niin Björk lausuu englantia ja se on jotenkin hienoa sitten näin päin pois Se on ice Onko se ai on, on, ai, on. se on. Ai ai Mut on se... Islantilaiset on. kuulostaa lapsilta Ja ne myös näyttää lapsilta Mitä sä tykkäätkö, kuten Dancerity tuli justiin se, se leffa tuli telkkallist vähän aikaa sitten? No en tykkää, Björk senkin. Okei <sikin> Tämä On I tullut viesti, että. Kaluksella laittanut viestin. Kai on jollain teistä iloninen parta. Tää ei ole ironinen parta <lipäätä> mä, ei... mä, mä kasvatin tämän sen takia, että, et, äh, että me menetin nuoruuteni Okei, okay. mä, mä kyllä näin tossa matkalla in, tota ironia viikset, mutta tota Sen on... Onks se... Eikö se ole edelleenkin semmonen niinku Jonnin verran paransäkeä pitää uskottavalta india-artistilla olla, että... Öö... Nykyään, nykyään tai sitten ihan o siis no, sellainen niin kuin järjettömän iso parta niin, Tämä Tää ei ole nyt kumpikaan, et mä hamaa, että mä haluan hamaa, että tää on... Tää, tää ei oo ironinen, vaan tää on hirveen tos, Tää on tosikkomainen parta Joo. Mutta siis eihän vielä 80- tai 90-luvulla niin missään nimessä india-tyypit voinu kuvitellekaan, että se olis niin junttimaista kun pitää partaa, kolla ja osaa joo, joo, ei siis tietenkään missään nimessä niin. Ja sitten miten kaupunki on muuttunut joskus 80-luvulla ja vielä 90-luvullakin eh, india-tyypit, kattoo nenävartta pitkät tyypit katso, tyyppejä, jotka Kalliossa, ny nykään, nykään india tyypit Kalliossa ja kuuntelee iskelmää Nykään, nykään india-tyypit Kalliossa ja kuuntelee iskelmää, kattoo nenänvartta pitkät niitä, jotka ei sitä tee oh, eiks se ihanaa? Ihmiset vapautuvat Kyllä <tos> <tos> <tos> Mä oon pitänyt hakea noin mainoksia tuota. Verven tasoja, jatketaanko kuolle? Paskistostro, no, joo. Pössit tosiaankin, jos tänä kiireinen, se ei pääse tu tuonne päin paikan päälle. Tästä me pössit toivottavasti tiedä hetkinen, mutta me mennään mainoksiin, jatketaan paskan Indian parissa. Tämä on Radio Helsinki. Hei, sinussa on potentiaalia. Oletko valmis uusiin haasteisiin? Edupolissa voit päivittää osaamistasi tai hankkia uuden ammatin. Valittavanasi on koulutuksia kymmeniltä eri ammattialoilta. Katso alkavat koulutukset netistä edupoli.fi. Edupoli. Ammatillista koulutusta aikuisille. Sutettu amerikkalainen singer-songwriter Sant Vincent saapuu ensi kertaa Suomeen. Sant Vincent Flowssa sunnuntaina 12. elokuuta. Flow Festival Suvilahdessa elokuun 8.–12. päivä. Flow-liput tiketistä. Muuten kerrankin mainos, joka jää mieleen. Helsinki, Komedifestivaal. Helsinki, Komedifestivaal, 5 Helsinki Komedi Festival. Helsinki Comedy Festival. 5-9. syyskuuta. helsinkikomedi.com. Radio Helsinki. Tällainen äh, Flon kunniaksi äh, paskaa India on tässä luvassa. Ja viran on Helsingin sanomienne ennen musiikkikriitikkoa ja sitten Tähän nyt ei otetaan jotakin artistia tässä näin, tai jotakin biisiä. Etteikö sille artisti, artistilla voisi olla ihan hyvää tuotantoa? Mutta. Juuri näin. Tässä on kyllä niinku, äh, hetki, tu, tu, tunnelmasta riippuen. Kyllä, niin. Ja, se, ja myöskin, tota, mitä haluaa äh, lähentyä. Mikä tässä on Lykkeli? Eikö tämä ole esiintymässä Flowssa nyt sitten? Joo, se tän tämän illan pääsintöjä. No niin, nythän se... Ja ei tämä nyt niinku ihan sietämättömän huono mutta et, tota, mulla on ehkä hiukan sillä tavalla... Vähän mä, vaan... mä, mä, mä, mä täysin, mä valmis myöntämään, että mulla on tiettyjä... Äh, tiettyjä äh, ehkä ongelmia Lykkeliin äh, taiteen kanssa, koska... Pidänhän tämä ehkä sillä tavalla aavistuksen verran teennäisenä ja en ehkä ihan... Siis niinku, että hänen musiikkiinsa hienous ei täysin vastaa... Sitä hyppia ja sitä niin mainetta, jonka hän on saanut, mutta myönnän kyllä, että se, se, tämä just tämä Wounded Rhymes, tämä tokalevy, niin itse asiassa on kyllä ihan, ihan, ihan ok-levy. Ok mulle tuli tästä bi bi bi biisistä mieleen, että tämä on fiilistely ja fiilistely vuoksi, että luotetaan siihen, että mä, et mä, oon, mä oon niin cool, että mä voin tehdä tämmöistä. <tos> Joo, siis, siis ajattelin, että tämä on sinkkubiisi. Oh, okei. Okay. Se on mun mielestä jännittävää, että kuitenkin niin kuin aika eteerinen sinkkubiisi, että niin kuin, tämä on aika, aika fiilistelyä, niin kuin Ruotsalaisethan juoksettelee trendiä perässä ja India, jos mikä on niin, trendipelleilyä niin. No Tää on nyt niinku ihan mahtavaa. Tässä on tällaista niinku ruotsalainen versio jahtrockista, jossa tota, yhdistetään myös hiukkasen sit, et, no täs, on kopio tietysti star Councilista koko levy, mutta että tässä on ö, vähän tällaista niinku, ö, soul henkeä ja Sonets niminen bändi siis juuri pyörimään ja levyn kannessa he ovat Puriveneen puri, puri ison itse asiassa Puriveneen kannella. Joo, se niinku Lasse Mortensen sano hipsteri. Suomen ehkä ensimmäinen hipsteri, niin tota näkykä niin, kaikki nyt, tota... muu paitsi Mortensen turhaa. Joo, joo, kaikki muu paitsi Lasse Mortensen on turhaa <laughs> myös. Niin mut te kuka oli Suomen ensimmäinen? Oliks se Lasse Mortensen? Ja, ja. nyt kyllä Lasse niinku Lasse niinku hyvin siis, hy voisi olla, koska niin. siis Lasse oli tietysti mainosmies ja ja, ja tota niin kuin, ä, tekijä osas ottaa, ja ja sattuu lunkkisti tolllee noin ja Joo, mut Siihen aikaan hipsterit oli vain yksinkertaisesti makeempia. Tää, tää on niinku muistettavaa, että, tota, että hipsterithan muuttui hirveiksi vasta... emme oikeastaan tiedä, siis... Tää on tietysti asia, josta voidaan keskustella, mut 80-luvun hipsterit on kyllä aika hirveitä. Ähm. En niin, hipster-sana tuu joskus jostain kuin 50-luvulta, Chuck Kerouk ja Ginsberg ja nää? Joo, jo, kyllä, siis hipster-käsite on tietysti tällainen... Jatsia kuuntelevat silloin. Bebop. Mustasta, mustasta bebop slangista, Joo. siis niinku hip. Et silloin kun on hip, niinkun hip, hip, hip cats. et silleen, että, niin kun, että se ajatus siitä, että joskus hipster on oikeasti ollut niinkun öö, jatsia soittava heroinisti, joka öö, niin elää vaan öisin ja, ja, ja soittaa taivaallisesti. Niin aina tää niinkun kaikki nää niin kun, Naurittavat brooklynlaiset hahmot, niinku jotain ihan niin kuin, käsittämättömän turhaa verrattuna siihen. Ha! Se oli hienosti sanottu. Annakko mulla seuraava levy. tässä? Ja tota, mut siis, suomalainen hipsteri, eikä? sä lähinnä ja kalliossa, niin nykyään ja sit mainostoimistossa työ, töissä ja miten se menekään? Mä luulen, että mainostoimisto on aika oleellinen tota, mä ajattelin, että jotta kaikkea ei olisi ihan pelkkää hipsteröintiä, niin laitetaan tässä tällaista niin kuin jännittävää indiapaskaa. paskaa <laughs> laakso Sekin Asetas, se äh, numero on siis äh, kolme. Joo. Sekin, sekin Ruotsissa nimestä on huonommat. Tämä on jostain sieltä meidän... To, joo, Torniookilaaksosta. Tota, äh, Mutta toi äh, Markus Krönegård, niin, niin, niin, joka on siis niin hyvä laulaja ja näin, niin on Ruotsissa ihan, ihan iso, iso tähti. Okay. Äh, toi Laakso ei ehkä... Se jo omituinen bändi. Mä luulen, että se Markus Krönegård on niin isompi tähti kuin hänen yhtyönsä. Um, tää on niinku todella outoa Tää on helvettiä, mitä <laughs> Niin siis on siis suomeksi tarvotan. tämä kyseinen levy Siis hyvänen aika sentään, Kyllä se koko loppukappalekin tarvotan. tulee suomeksi Teistä <laughs> Mutta kun tää näin Näin on Tää on vaan Mä paneutumista Tästä tulee puhtaasti Loppu finitos lyyt, oli vastaus armoton. Ovin enikin loppu siihen, loppu lyyt. Modernina miehenä itkin mitkin, vuorokaudet vierähtii. Sinä olet enkeli, ilman sua elämä on pelkkä helvetti. Tää on supermarketissa, aika kuuluu, pizza riianorkitessa, apu-sapuilla, supermarketissa, kailu-kivissä. Ja olemme onneksi jo puolivälissä paskiksi ilje paskispecialissa tässä näin Otto Talvion kanssa. Mm. Sekä taas mitä on tullut taas viestejä tänne näin Shoutboxin. Tää Lakson biisiä kuulostaa ihan YHUPelta. Ai niin, hup. Just, no niin, okei. Okay. Ja mitäs tässä, niin tässä on lisää ru ruottipeleillä Peter Björn ja Jon. Ja, joo, tämä on tää vähän, vähän äh, heikommin menestynyt levi, jonka jälkeen ne muistaakseni lopetti, lopetti kyseisen yhtiön. Joo, se on se Young Folksen vihelyyskappale, oli se te hitti. Joo, joka itse asiassa on aika hyvä biisi siinä. Joo, kyllä kyllä. Vähän ärsyttävä tietysti se viheltaminen mä, mä, mä, Mäkin tota, no, niin, jotakin levy yritin mutta ei se ole biisin no, tässä niin. ei mun mielestä oikein ei ole mitään. Niin, niin, tää me... on vaan tällainen, täällä noudattelee vaan muoto ja... ja tota... Ehkä ne, ehkä ne kyllästy siihen, että ajattelee, että ne no, no on Daidelioita Ja sitten ei tähän te, te biisejä enää, kun meillä on yksi hitti se no, sehän tuottaa, muut, niin lehden lehden on, se Peter Murehan on niin kuin tuottaja Mutta että ne taas lisää noita on, yes. öö, Miksi te soitatte OK musa, musa siellä, kun ei soiteta <laughs> Kallion Mangustien viesti Flow Festivalille pitäisi päästä ilmaiseksi sisään, jos omaa ironisen paran iPhonein, Macin läppärin ja pinkit shortsit Kuva Hellukissa on tietysti myös plussa Mä wow, että joku oli keksinyt. Joo, ja Pekka kysyi, että onko musiikki paskaa vain, koska sitä soitetaan Paskalista. Se on no, aika pitkälti. Mutta mä mietin, siis Velvet Underground voisit sanoa, että se oli ensimmäisiä hipsteripändejä, niin sanotaan, että ne, on ko ko kovin moni ei sitä ostu, mutta kaikki, jotka osti sen, niin perusti bändin. Tämä on, on hyvä siinä mielessä, että kaikki ihmiset, jotka ovat kovin moni, että tällä hetkellä Paskalista, mutta kaikki, jotka kuuntelevat, ne on perustamatta bändiä nyt. <tos> No hyvä, luoja. Joo. Siis kyllä, kiitos siitä. Ja mitäs vielä? Pitkä lausetta ja hidasta puhetta, Paskalähetys. <laughs> Kiitoksia toista noin. Sopii, sopii tota noin aiheeseen. Pistikää kehi Dingon uutus, adios Rosario. No. oi jos se olisi, niin lähtisi aivan kyllä. varmasti. Ja G. -G on hirveä ulina paskaa. Ja tämän One Hit Wonder muutaman vuoden takaa. Shy Child dropped the phone. Muistu, tule muistuuko mielenkaan? Ei, Ei mullekaan sano mitään. Toivottavasti se suistutettua Sant Vincettiä, joka on suuntunut Flowssa. Nyt olette kyllä ihan vähän hupsu, hupsuja, Björk on ihana ja äärestä taitava, varmaan tarvitaan äänestä. Ja ku, ku, ku, kuunteleeko india nyt indietä vai onko india indialaista musiikkia? se oli ilmeisesti ho, vitsi Joo, mut se oli ihan parhaasta päästä jo, <laughs> jo Mä jo. ainakin na, nauroin mielessäni jo, useita jo. kertoja Ja vittu lopettakaa Ja sitten toden ka, kaksut yli, kun me laitettiin soimaan se eka kappale on tota, jälkeen, muistat nyt mikä se olikaan? En, ää... Joo se tota, Oli Vampire Weekendin California English niin tota, ei siis tauon jälkeen, ekan mainostauon jälkeen. Ah, esimäisen mainostauon. Mä en yl... muista muista, mikä se, se oli. Se oli lykkelin. Joo, niin siinä, siinä lukee, että aistillista paskaa oli. <laughs> tuli kommentti siihen. Niin. Aistillista, aistillista, kyllä. Mikäs tää sitten seuraava? No sieltähän lähti Davenda Banhart. Davenda Banhartin So Long Old Bean. Ja tota, täällä, on, täällä on levy, joka... Äh, Tämäkin tota, te, on ehkä tällaista aistillista paskaa sitten, mutta tota, <tose> kyllä mulla on jostain syystä joskus ollut aikaa tälle, tälle Davenralle, mutta tota, se käy vähin tässä vuosien vieressä. <hysi> ja tota, tässä on... Tämä on hirveän... Niin Koristeellista, mutta samaan aikaan myös se, että mä en niin, pysty ymmärtämään, että miksi kukaan haluaisi kuunnella tätä. Joo, kun nähdään vähän aikaa. Sen perään tulee jotain aivan muuta. Tulee homo hipsteri, jos olet tuolla niin esittämään hintien musiikkia. You are comes Erikoisohistus mun spesiaalille, ei isöpöliini, tämä on sulle tää viisi. Je -je. Kun eka kerran me tavattiin hissiin, enpä ois sitä arvannut, että sustan tulee mun siideri prissiins, ja mä haluan vaasua. Kun toka kerran me tavattiin poris, silloin aloin jo avistaet. että Mitäs? Hamohifisteri, otat tuossa paitaa pois sinä vai? Kyllä mä otan pois. Täällä pitää ottaa okay. paita pois. No niin vai. mä otan, mä, mäkin otan paita, mä voisin jättää kohta. Yes! Hamohifisteri, hei! Hei, kun sä oot Hamohifisteri, sulla ei jo ole ja oikeastaan ollenkaan tuossa noi. Mulla, mulla on nyt jo mutta silloin kun mä olin nuori, niin silloin oli seksikästä, että oli rintakarvoja. Nyt kun sä oot nuori, niin on seksikästä, että ei ole rintakarvoja miehillä. Puhutaan sit miehistä. Mulla oli vielä muutama tuossa juhannuksena, mutta ne otettiin pois. Se oli meidän juhannusta aika. Aha, okei. Okay. Mutta homohisteri, sä kävit, ö, täällä, sä sait joltakin, saatboksi tuli viestiä, kun olit täällä vieraana. Aloitetaan laulamassa karaokea, niin saat homohisteri, tota, niin, nime, nime, nimenmerkin silloin, tai, tai lempinimen. Onko se joku, jonka sä tunnet vai Käytetäänkö homo-hipsteria sinusta ihan aktiivisestikin? Kyllä mä oletan, että tämä on semmoista katujen kieltä, koska mä en annakaan suoralta kädeltä sanoa, että kieltä nimi oikein tuli, mutta mä oon todella comfortable sen kanssa. Joo, ja hiilassa kun käytit tuota englanninkielistä sanaa tuossa, niin sä huomaat, että olet hipsteri, koska tota niin. Se oli ironisti käytetty. Ja tota no niin, Poikahan esiintyy Flossa, niin tää on todella indie musiikkia, tää on indieitä mitä löytyy. Mikä voisi olla vähemmän inni, kuin nykypäivän jukka Varmaan Lauri Tähkä laittaisi sinne niin, että... <tos> Meiju <ei> suvasi. <tos> joo. Mä vikkaan, että tämä silveri biissis ei välttämättä ole, ole setissä. Että ehkä siellä on... Mutta kato, aikaisemmin, aikaisemmin vedettiin Jamaika-meinikkiä, nyt on Kanaria-meinikki. Niin Kanarialla on niin kuin vähän paremmin, niin se ehkä on hyvä valita siinä mielessä. -po, Jukka-pojalla. Mutta sä oot karoke ihmisiä niin tota, sä oot sitten ton Silkki-kappaleen tulkita jukkapojalta seuraavaksi. Onko sanat, muistatko sen Ei, mä printtasin tossa sanat. Karaokeissakin aina sanat, niin mä luen siihen, että niitä lukee. Mä laitan todet vähän taustalle tätä kappaletta. Nyt hyvät naiset herrat, homohipsteri ja folkunia. silkki, mun sylissäni niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. lainehtii. Sä Sä lainehtii. lainehtii. Yhdestä puusta meidät teistettiin, Päästä varpaisiin. Sä, Sä silkki, mun sylissäni niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virta taivas jama toisensa kohtaa, kun uhkoist. Kerron sulle, mikä saa mut syttymään Mikä saa mut näin tansseihin jäämään Jäämään, mielellä lähtiskään Eilen pääsi sua kotiisi viemään Tää on paskaa! Däkin takana on mun Ja se soittaa meille vain hyvin biisei Enkä vois toivo parempaa Seuraa Tää on paska Silki, joka lainehtii Yhdestä puusta meidät veistettiin päästä varvaisiin Sä oot silkki, mut sylissäni Niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii Sama virtaus, ja maa. Toisensa kohtaa AAAAAA! kuin tunnettu aiemmin Voi olla, että mä vain fiilistelin Löysi jotain mikä sytyttää mun lemmeen Aika hyvin, aika hyvin ilmaa säästöt, menee On kello kolme ja musiikki vai menee Aikansa aika, kaikella niin, niin se vai menee, se, menee. Nyt on aika, maiani niin täyttyy Sä oot silkki, Mutta silissäni Musi pusi Niinku lämmin sieltä joka laitettiin Täästä puusta meidät veistettiin Päästä varpaisiin Sä oot silkki Mut silissäni niin lämmin joka laitettiin Sama virtaus Taivas ja Toisensa kohta. Olisiko tämä loppu vai jätetäänkö tähän? Siitä on loppumaan? Riittikö? Hyvästi, Hyvät hei, herrat! hei, hei, luode. hei, hei, hei, Lisää hei, hei, 1748 Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomen linnan jota jo tuolloin kutsuttiin Pohjolan Gibraltariksi. Tämä on Radio Helsinki. 14.9. Sirkuksessa pidetään kesän vailukauden päättävä Rottafest! Nivenä Notkea-Rotta, SMC-lähirotat, Raimo ja S, Tuomio ja Kone, Setä koponen, Petos sekä Vokolo Street Band. Makkaraperun lautasella pyörittää dj jassa. tiketistä nyt! Ja mikä hauskinta, HSL mahdollistaa ilmaisen Döse-kuljetuksen Sirkukseen. Tallinnan aukiolta kello 21. Lisätiedot notkearotta.com Rottafest Sirkuksessa 14. syyskuuta. Sistipä, sistipä. Helsingin juhlaviikot ja 2012 syytä altistua uudelle Syy 200. Vielä erit hankkia lippusi lippupalvelusta ja tutustua ohjelmistoon osoitteessa helsingin juhlaviikot.fi. Viron hotelli- ja matkailualan ammattikorkeakoulu Ehte tarjoaa englanninkielistä hospitality management-diplomakoulutusta. Lisätietoa opiskelusta saat kotisivulta ehte.e. Tämä on Radio Helsinki. hipsteri on poistunut keskuudestamme, onneksi. Ehkä hän palaa vielä tuota noin. Mutta siis tommonen on töissä nyt liitteessä. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, ja tommoinen on töissä Nesarissa ja nyt liitteessä. Eikö se nyt nytkin kirjoittele aina silloin tällöin? Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, näin. kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. Eli täällä on valinnut India-spesiaaliin paskaa Indiata ja tässä on Subtian Stevens seuraavaksi. Tämähän ei itse asiassa nyt suoraan sanottuna kuulosta yhtään paskalta ton edellisen jälkeen. <laughs> Aivan! Mutta tota, um, mut ehkä Tämä oli mielestä esimerkki liian koristeellisesta tai no olen nyt käyttänyt sanaa koristeellinen monta kertaa, mutta tässä on siis tämä, on hirveen hienostunutta ja esteettistä, mutta minua kylästyttää tällainen suunnattavasti. Että tässä ei tunnu olevan mitään, tämä ei tunnu elävää yhtään. Okei, niin tähän oikein voit saa tartuttua kiinni. Ei, mä en oikein saa mistä ajatella, mutta ehkä tää on livenä hyvä, mistä sitä niin. tietää, jos se vaikka onkin aivan virtuosimaista revittelyä niin. jotkut, livenä, vähän niin kuin Bon Iver oli. Joo, ja jotkuthan voi väittää, että, että, että se pitää jos tää on tätä levykokonaisuudesta irrotettu, ja se vaatii koko albumin kuuntelua, että se vaatii, että tottelua. No joo, niin, niin. on, niin, niin. Niin. Okei, no se on mahdollista, niin, mitäs hän. Niin, niin. nämä niin, ovat livenpäys. Niin. Ja voi väittää, että joo, se pitää kuunnella 50 kertaa, niin se ymmärtää, niin... Niin, no, Just. Uh, okay. ai, oi oi, oi, oi, oi, nyt lähti. Joo, jo. tämäkin oh. oli otan valinta, vaikka hän itse vaikuttui. Tätä kutsutaan masturbaatioksi, halkioutui omista tässä siis, tämä halkioutuminen johtui lähinnä siitä, että, että, että tota, tässä on tämä Anthony, Anthony Hegartioon kanssa tällainen, joka on vähän vaativaa, että se, sen tokalevy oli mun mielestä jotenkin suunnattoman hienoa, että siinä oli, se oli, Ihan kuin ihan ku sellaista niinku herkkää Southern Soulia olisi kuunnellut, mutta tässä tää, nyt tää tällainen ylettömän korkealta laulettu eteerinen fiilisteily, niin, niin mä en vaan löydä itsestäni sitä herkkyyttä, joka, johon tämä niinku, joka vastaisi tähän signaaliin. Se on ehkä ihan hyvä. Mä kyllä kävin kattuvassa Olihan tätä. Oli ohja, se... Se oli vaikuttava, mä en tiedä, että taisin, jos te niin, te tehdään kävin siellä useita jolla. levyjä, tehdään niin samalla, samalla... Just, sama... just tämä oli ehkä mullekin niin. se ongelma, että et, et, nämä on liikkunut vaan niin enemmän ja enemmän kohti niin, suurta niin. taidetta ja pois siitä, siitä sielukkuudesta, joka hmm. mun mielestä Joo. oli siinä tätä eriliselle levyllä tosi hieno. Ja, <köhön> ja, ja jos te täytyy niin hyvin alussa, se alussa pärjännyt niin tota, no, niin todennäköisesti voisi vois tehdä... A, anteeksi pär... ei, tätä edellisellä tä levyllä Niin niin voisi ehkä vähän paremmin tota, noin, tehdä kuuntelukelvollisempaa kamaa, mutta kun tulee taloudellisesti pärjännyt niin voi voistel taitella niin paljon kuin lystää sitten että niin näin hän me todennäköisesti tuolla 6. aasti festivaalilla kun Kim Gordon kävi siellä esittämässä taidetta. Ah oh, niin oo. Se on niin kiuti. Ei annakkou seuraava levy. Mä... No niin annetaan seuraava levy. Öh mm -hmm. eh, hääkkänä ja kakkosbiisi, joka itse asiassa tässä niinkun, se ei varsinaisesti edusta india paskaa, mutta se edustaa tällaista niinkun indien rakkautta niinkun pseudo-ethnoon, juuttuuksen ei, ei, ei, mutta äsken mä haluan mä, mä, mä, mä tuota, niin spiikkaa tänne, niin otetaan tuota, tuota ulinaa, niin kuin puhtaasti ulinaa sitten siihen, niin oliko jotain vielä lisättävää tuohon niin kuin ei, ei ollut, että seuraava, seuraava on tällaista äh, pseudomaailman musaa sitten. Joo, mutta konellaan ulinaa esiin, vähän ihan puhtaasti. <tulma> Mäkin osa. <tulma> ei. No niin. Ei eikätä toori Ei, ei mutta sit joo. Mä en muuten ottanut mukaan sun ö, musiikkia yhtään. <tulma> Okei. <Okay. tulma> Mulla olisi ollut ollut 7 Aha. Sellainen, missä on kaunis alaston nainen kannessa. Okei. Joo, jos te nyt musiikiksi voi kutsua. Mutta niin... Mut tähän se on. India Indiätä, se on nimenomaista. Mulla on yksi semmoinen poikitaiteellinen kappale, mä voisin esittää se tässä näin. Se on nimeltään tota, niin, Satams Weapons of Mass Destructions and Connections with Al-Qaeda and Other Terrorist Groups. Ja koska niitä ei ollut, niin oli oli pelkkä, on se on kappale pelkkä hiljaisuutta. Mä, mä esitän nyt Aa, seuraavaksi okay. Hyvät naiset, herrat, seuraavaksi... Paskayhteisestä kappaleen Satam's, weapon, Satams Weapons of Mass Destructions and Connections with Al-Qaeda and Other Terrorist Group. No. Okei, okay, no joo, no, mutta se oli ainakin niinku, mitta oli oikee. Kyllä, joo. Ja siis, se nyt oli vähän lyhyempi, mutta se kesti, oli 9 levelit, niin se oli 9 sekuntia ja 11 sadasosaa siihen päälle. Aa, Mä vaan mietin, että jos mä en Amerikassa sen jälkeen, kun tota, niin kyseinen levy on julkaistu, se on, se on myös levytetty, niin mepä, kun ne tsekkaa, tota, niin, niin, että mitä se tuossa tyypissä löytyy taustaa, se lukee Al-Qaeda ja weapons of mass destruction, ja, niin tota, päästettäisikö maahan välttämättä maahan? Niin se riippuu siitä, että olisit sä menossa kiertueelle esittämään tätä. Niin. Tai ylipäätään mi mi mieltänsä, oli sieltä löytynyt myöskin Fakto Bus-niminen kappalissa. Bus Joo, se vaan. Nämä on vaikeita kysymyksiä, koska... Siis tämähän on propagandaa, niinku loppupeleissä. <laughs> Selvä. Mikäs tää tää Mikä ihme tää on? Tällainen amerikkalainen äh, India-bändi, joka on innostunut äh, lähinnä Balkanin kansamusiikista, mutta tässä on ilmeisesti tarkoitus olla jonkinlaisia unkarilaisia sävyjä myös. Selvä. Mutta tässä on tulee vieri Frankla on toin laulakaa enemmänkin ja Lisla laittoi vieri Otto Talvio, toi on tennästä ja naurrettavassa, sopii valla että tähän näitä tennästä naurrettavaan pitää ollakin. No, mut sitähän nyt tietysti musiikista keskusteleminen usein on. Joo, ja arrrr, lopettakaa jo. Ja sitten Densla laittoi Pelton vielä medi mediaalalla töissäkin hipsteri just tosiaan. <tos> <tos> <tos> <tos> Ja Rouvaalat Rau viesti, nyt on silkki, kun on tollanen tulkinta, silkkiä tulkinnasta. Hei, ei miksi sitten korvani Jukka pojalla, sen otsa on kemissä, kun naama on starissa. jaha. Ja Nentseltais taas on viesti edelleenkin, Jota, niin ei Kaari todella ei ole itse kun on hipsteri, kuuntele ironisesti paska musiikkia. En eh, minä kuuntele ironisesti paskaa musiikkia, minä olen nähnyt Mattia ja Teppon kuusi kertaa livenä. Se, se ei Sitä, kukaan me käy katsomassa Mattia ja Teppoa kuusi kertaa, se on pelkästään ironiasta kyse, mä vaan oikein kertoa, kertoo. Ja löytyy nimmat ja kaikki muutkin. Joo, mutta ei sitten tämän Mattia Teppoa, tota, no, niin kun joskus Mattia... Nyt tämä onkin tullut aikaisemmin, mutta pakko nyt sanoa, että, että jotkut kuvittavat, että mä oon hipsteri. Tuossa tavalla, olisiko Mattia Teppokin joskus ollut hipsteri, tai en tiedä. Tur turk turkalaisessa mittakaavassa kenties, mutta jos... Aivan varmasti on Turussa. Joo. Niin joskushan, ei, rumpahan jossain vaiheessa nyt oli hipsterilehti, niin mä kirjoitin uh, muutaman kaksi kertaa keikka-arvostelun, Mattia Teppo on keikka-arvostelun rumpaan, ja sitten tota, no, niin ne ei päässy... Ne on aina esiinty tuolla vappupäivänä, avas, kun lintsi avattiin joskus s niin ne, kun Mattia Teppo pääsyt yhteenä Pappunen tulemaan pyys muuten sit paikka Mattia Teppon paikalle, sit Mattia Teppoa, niin se on Lintsillä. Lintsillä, Lintsillä se Lastenpäivän säätiö paikalle. <laughs> Joo, niin ei voinut kirjoittaa että niin mainokseen paska, niin pitää laittaa se lainausmerkki, sit se sitten se sit se menee. ei ollu mikään sun uni. Maksavat ihan raakee sitä. Ihan saatanasti muute 7000 markkaa. Herran Jumala. Joo, se so, on to, niinilla toivoa, soittakaa Interpolia edes sentäs? Onko vielä mä harkitsin, Interpolin mukaan ottamista, kyllä. <tuh> manu Chao, please, hirvetä India-paskaa ikinä. Tehänkään Manu Chao mitä India... No, se ei oikein ole ei. edes India, tämä. <tuh> Jäidun laittoviesti, vittu, jatkakaa. Nyt jatketaan. Ja tuskaa parahdukseen. Brypsiapinä laittoviesti, minkä toi liittyykään. Karkkiautomaattia toivotaan. Karkke on liian hyvä tähän. Kyllä. Mutta niin, seuraava. Kerropa. Jaa. minkä Stereototal. No niin, stereo Stereototal, no mutta siis tämähän nyt on tietysti... Vähän tällainen Saksan karkkiautamaattinen, mutta huonompi. Tota, ää, laulu vegetaareille, Aina lead for vegetarian. Stereototal, nämä tota, saksalais-ranskalainen yhtiö, joka vuodesta toiseen tekee tällaista hiukan rasittavaa ja... Ja vuodesta niin kuin, joka vuosi hiukan vähemmän vitsikästä joo, niin Hermostunutta niin kuin... 90-lukulaista indiapoppia Joo, ja semmoista vähän mukanokkelaajaa se, Vähän niinku lapsenmielistä yrittää Joo, olla... Joo, no lapsenmielistä lapsen Mitäs se oli? Siis, äh, eks levyn nimi on Kaktus und Bretzel? Kaktus versus Bretzel Eli, eli no, on kaktus, kaktus vastaan Rinkeli. Onko tämä uusi, uusi levy vai... Uusi ja, levy? ja nämä on siis nämä artistit, eli tämä pari näitä, François Cactus joo. ja Bressel Göring. Mutta joo, siis tota, tämä on näiden uusi levy, kyllä, no. näin on. Ei näitä voi vihata, <laughs> mutta ja varmasti itse tiedostavat tietyn äh, paskallista elementin niin. musiikissa Se perustuu siihen, ja Pekka kysyi, että ootko tavannut Mattia Tepon? Kyllä, olen tavannut Mattia Tepon, niin Marissa löytyy näin. Meillä on aikaa Oton tässä vielä kymmenisen minuutin Vähän vajaan! Jaa, no, mutta Mika, mikä biisi, Mikä sitä on, onkaan tuosta niin, o, o, Se tulee sitten kokonaan loppuun sitten Perinteisen tapaan pasissa se onnesko raita täältä sitten? Mä katsotaan se vielä eee, Numero kaksi Numero kaksi? Voitko etukäteen varoittaa mitä, mitä on luvassa numero kaksi no, siellä, on, siellä on uh, Flaming Lips ja Hedy Fuenze Eli tässä tapauksessa keskiviikkona esinyt Bonnie ja Flaming Lips ja Ashes in the Air. Ja tämä on tältä näiltä, tällaiselta Flaming Lipsin tällaiselta odolta kaveriansa kanssa tekemältä hörhellyslevyltä, joka ää, on jossain äh, määrin epäonnistunut. Vihan viivaista viiheistä tässä näin. Se on sitten muuten ensi viikolla paskiksessa on sitten Pössilou lomalla silloin. Tänään hän on poissa sen takia, että hän on töissä. Mutta Pössilou lo, lomalla silloin niin tulee tuuli, tuuli hongisto täyttää vuosi silloin. Silloin meillä tulee Tuulille tuuli, syntymäpäivän lähdeksi. Me tunti lähetysaikaa. Ja niin katsotaan mitä Tuuli, tuuli haluaisi meille soittaa silloin. Et soittakaa aavikkoa. 3000 dollarin niin aavikkojen niin saa määrin tuommoista noin kaktus paskasaksaksin paska, hipille tiedoksi. Okei, okay, kaktus on Saksaksi. Onko mukaan, onkin Ja vittu Kaiser Chiefs säännöi ihan Indepaskan multihuimetulaan. Sitten sitä me mietittiin tosi osa-avaista. Joo, mulla oli, mä olin valinnut sitä kyllä tuohon sit alkuperäiseen juttuun mukaan. Mutta sitten mä kuuntelin niitä biisejä ja totesin, että ei, ei, ei, ei kyllä ne lähtee sen verran hyvin. Että ei, ei nyt sitten ja. ehkä kuitenkaan viitti ottaa. Ja, ja sitten pikkiä Amador-alaito viesti. Vittun hipsterit, ottakaa biisejä jo josta ette itekään ole kuulleet. Ja seuraava on itse asiassa Seuraava on itseasiassa... Meikäläisen valinta tänne ennen kuin Otto Talviota tulee sitten vihoviiminen. Kappale lähtee soimaan, johon hän haluaa lopettaa, se tulee sitten suurin piirtein kokonaan. Nimittäin, kaikkein india on sellainen, että tosiaan kukaan ei ole kuullut sitä ollenkaan mitä Ja tämäkin muuttuu sitten varmaan tosi kaupalliseksi paskaksi, kun tota, nyt soi nyt tässä Radio Helsingissä. En tiedä, onko se ollut aikaisemmin, mutta tämä heittää yllätyskeikan Helsingissä. Olisiko se nyt tuossa parin päivän kuluttua mä voi paljastaa sitä että missä, koska in, se on tosi indietä, että ei tiedä missä se keikko on, mutta sosiaalisessa mediassa tämä ehkä sitten paljastuu, mutta tämä on, tämä on niin indietä kuulla jo osaa mun mielestä. En, en, en, en itse sano artistin nimeä, koska pidetään se salaisuutena. Koska te voitte itse kaivaa sitten esille tästä näin informaatiota näinpäin pois. En tiedä löytyykö, voi olla, että, voi olla, että löytyy tuota noin sitten, kun laitatte hakuun Google. Googletatte Mllä alkaa, niin tota noin tämä M, niin tota, ehkä löytyy sieltä sitten jotain. Ja huomastatko, minä olin nytten ironinen, ja niin sehän kuului tietenkin meninkin olla jossain määrin ironinen. Mielettömän onnistunut. Kyllä, joo. Siis, todella joo. hyvä, että yhtään alle vievannut, että mitä. Kyllä, mitään. joo. Ja, ja, Tosi ironinen India DJ-hän esimerkiksi Britney aika hyvä aina laittaa silloin tällöin tulemaan tätä vastaavaa. Mutta viho viimeisenä tässä lähtee soimaan. Sä halunnut placeboa. Ja loistavaa, että niin India mikä india-artisti on tietenkin tai yhtä on tässä Smiths. Ja tässä... Plasebo-versio on Big Mouse Strikes Again ja, te, ja vielä täs mitsin tepiisi ja Mäkin on tää soittanut joskus ihan oikeassa äätyksessä Ei mä tiedä, toi, toi varmaan vaadi enempää kommenttia Kiitoksia Otto Talvio <laughs> Kiitos itsellesi. Ari Ai niin, hyvästi I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head Oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said By rights you should be bludgeoned in your bed And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell. As the flames rose to around nose and her Disman starts at to my house